Baksides text Landskapslagarna är de viktigaste källorna till vår kunskap om livet i Sverige under början av medeltiden. De skrevs ner på 1200- och 1300-talen och ger ovärdeliga upplysningar, inte bara om rättsordningen, utan också om politik, språkutveckling och kultur under en viktig brytningstid i den svenska historien. Kungen och kyrkan stärker sin ställning till fromma bland annat för vad vi nu skulle kalla de mänskliga rättigheterna. Utförliga inledningar och kommentarer till de översatta lagarna ingår i verket. Här får läsaren en fascinerande inblick i forskningens arbete med att datera olika handskrifter, fastställa lagarnas tillkomsthistoria, till urskilja äldre och yngre skikt bland lagreglerna samt spåra påverkningar och inflytanden. Vidare ges överblickar över rättegångssystemen i de olika landskapen, den punkt där våra förfäders rättsordning kanske mest skiljer sig från vår egen. Holnbäck-Vicén Svenska landskapslagar är den klassiska utgåvan av lagarna översatta till modern svenska. Svenska landskapslagar omfattar fem volymer. Äldre Västgötalagen, Yngre Västgötalagen, Smålandslagen, Kyrkobalk och bjerkega 610 sidor. Östgötalagen och Upplandslagen 516 sidor. södermanalagen och Hälsingelagen 484 sidor. dalalagen och Västmannalagen 348 sidor. Skånelagen och gutalagen, 424 sidor.